əziz mühtərəm, müsəlman, qardaş obaclarım hamınıza Allahın salamı ilə salamlayır deyirəm əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət olun və həmişəki kimi sizə Allahdan qotmağı ətbalı olmağı nəsət edirəm bugünkü mövzu da yenə salam və bir də izin istəməklə bağlıdır. buhari Rəhiməmullah görürsünüz, kitabında bu məsələyə nə qədər yer verir? Salam barəsində onlarla hədis gətirir. Bu məsələnin çox mühüm, çox vacib olmasına dəlalət edir. Müsəlmanlar arasında nehribansılığın dərpa olunmasına Kömək edən ən böyük səbəbdir müsəlmanların bir-birinə salam verməsi. Yəni, bir-biri üçün əminəmanlıq abzu etməsi. İzin istəmək barədə hədis gətirir. Bu da ədəb və əxlaqdandır ki, arası daxil olduqda mütləq o yerin sahibindən izin istəməlisən. Hatta öz evinde olsam bile hatanağın yanına daxil olup da, kardeş basının otağına daxil olup da, şimdi göreceksiniz. Hadisler buna dalalet edir. Abdullah İbni Amar radiyallahu anh mevait edir ki hatta sakini olmadığı bir evde daxil olduğunuz zaman o o yerdə Salam verin. Ve salam verdikdə de, <gülüyor> belə deyin, Esselamu aleyna və alə ibadilləhissalihin Bize və Allahın əməli salih bəndələrə salam olsun. Esselamu aleyna və alə ibadilləhissalihin Fikir verin, Subhanallah, sakinə olmadığı bir evə dəxil olursan yenə Sünnədə, yəni Peyğəmbər s.a.v. rəvaif olan hədislərdə varid olub ki, salam verir sən. İqinə bunu özündən deyə bilməz. Bunu Peyğəmbərimiz s.a.v. əs-sələmdən eşidir. Əs-sələm aleyhna və alə ibadilləhi salihin Oş evdə Allah bilir nə qəst edilir. Bəzi alimlər deyir ki, bu salam mələklərədir. Bəzi lərdə deyir ki, müəmin cinlərədir. Başqa bir hadis gətirir. Bu izin ilə əlaqəli hədisdir. İbn Abbas radiyallahu anımı deyir ki, Allah subhanətə alə Nur surəsi 27-ci ayədə əmr edir, deyirlə, ləfədxülü buyutən, xeyrə buyutakum, hətta təstənisi və təsəllimələ əhliyəm. Həm öz evinizə daxil olduqda salam verməklə yanaşıq, Həm də qeyrisinin evinə daxil olmaq istəsəniz, salam verməlisiniz. Allah Allah deyilə bu ayədə qadağan edir, deyir ki, öz evinizdən başqa bir evə daxil olarkən salam verməlisiniz. Salam. İndi hədis gələcək, ətta öz evinə daxil olduqda salam verməlisən, Bismillah deməlisən. Nə üçün? Ki, şeytan səni azdırmasın şeytan səninlə bərabər sənin evinə dəxil olmasın Nur sürəsi 29. ayədə də buyurur ki Ləysə aleykum cünahunən tədxulubuyuten ghəyre məskunə sakinə olmadığı bir evə dəxil olduğunuzda görə sizə heç bir günah yoxdur öyle bir yere dəxil olursunuz ki orada heç bir sakin yoxdur və buna yürə heç bir günah qazamırsınız Bir şərtlə ki, o evə daxil olduqda salam verməlisiniz. Özünüzə və orada olan, gözünüzə görünməyən sakinlərə. Ya cinlərdən, ya mələklərdən olan sakinlərə. Sonra uşaqları tərbiyələndirərkən onları başa salın. Rədi ki, ata-ananın otağına izinsiz, icazəsiz daxil olmaq olmaz. Hətta Qurani-Kərimdə Allah Subhanahu Əl Taala bu vaxtları da qeyd edir. Üç vaq ata-anana izinsiz daxil olmaq olmaz. Bunu da Allah Subhanahu Əl Nur surəsi 58-ci ayədə açıq-aydın bəyan edir. Bir şey, iman gətirənlər sizlərdən biriniz həm həddi boğa çatmayan oğladını həm də əlin altında olan köylə və yaxud kənizlərini öyrətməlidir ki onların otağına üç va daxil olmasınlar. Yəni, bu Şəxslə, kəniz, kölə və həddi buqa çatmayanlar üç vaxt onların otaxına daxil olmasın. Birincisi, fətr namazından əvvəl, ikincisi, gün orta ikən paltarınızı soyunduqda, yəni gün orta yatdıqda və üçüncü, işə namazından sonra. Bu üç vaxt daxil olmaz. olmaz. Allah əsvələn hikmətidir ki, Bu üç vaxtda insan yaxır, ola bilər üstü açılsın, ola bilər kimisə ümumiyyətlə, paltasız yaxsın. Odur ki, yatan otağa izinsiz, daxil olmaq olmaz. Yenə Nur Sürəsəli 9-cu ayədə Allah-ı Allah deyir, qəlləblərinin səddi buluğa çatdıqda sizdən əvvəklər izn istəyib böyülərinin yanına daxil olduğu kimi onlar da izn istəsinlər. Bu ayət onu göstərir ki, hətta əddi çatdıqdan sonra belə izn istəməlidir. Hər iki ayəni cəmi edib demək olar ki, ümumiyyətlə, əqlaq atanan yana daxil olmaq üçün izn Sonra bir nəfər, Hüleyfəd-i Milyəmən radiyallahu anhadan soruşur, deyir ki, məcər mən anamın yanına, otağına daxil olmaq üçün İzn istemeliyen tecrübelenir ki izn anamdır. Onun yanına ne için? Daxıl olmak için izn istemeliyen. Ne için? Akı anamdır, ehremdir vs. Muzeyfi İbn-i Yemen radiyallahu anh'a diyor ki isteyersen öyle bir şey görsen ondan utanasan yahut peşman olasan Ola bilər insan, qəfil Atananın ortalığına daxil olsun Onları əynində libas Libassız Görsün və yaxud başqa bir Dərziyyətdə görsün Sonra da bundan peşman olsun Olmaz Mütlət izn istəmək Lazımdır Nəinki Vahidiyyələrin ortalığına daxil olduqda Ümumiyyətlə kimin isə otağına daxil olduqda izn istəmək vacibdir. Ebu Musəl Əşari radiyallahu anhu gəlir Ömərin evinə qapını döyür, bir dəfə döyür, cavab gəlmir. İkinci dəfə döyür, yenə cavab gəlmir. Üçüncü dəfə döyür, yenə cavab gəlmir və dönüb sul yedir. Ömər radiyallahu Xadimlərindən birinə deyir ki, vaxtdur qafını deyən necə oldu? Ara getdi. Qafını atır, görür ki, çıxıb gedib. Deyir ki, çıxıb gedib. Ömər rəcəlanıdır, öyrən gör, kim idi o? Öyrənir ki, abu Musəl əşəri idi, rəcəlanı. onu və soruşur, nə üçün daxil olmalı Ebu Musa laşari radiyallahu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi vəzə emr edib ki üç dəfə izin istəyəm, sizə izin verilməsə əhə, xıbq edin. mən Peygamber sallallahu aleyhi vəzələmin emrini yerinə yəttirəyəm. Ona radiyallahu aleyhi bu hadis bu arasında eşitməmişəm. Səndən başqa bunu eşitən varmı? Ona şahid gətirə bilərsən. Hə? Bu müsələ Şəhəri radiyallahu anhı gəlir ənsarların yanına və onları müracaq edir. Deyir ki, siz belə bir hədis barəsində işitməsiniz məni? Ənsarlardan bir çoxu deyir ki, bəli. Və ən aralarında ən az yaşlı olan Əbu Said ilxudri radiyallahu anhı qalxıb onunla bərabər gedir Ömərin yanına. Gedir və deyir ki, mən və məndən başqa bir çox sahabələr qəqəmələr həsələmdən bunu eşitdik Əmər radiyallahu anh da çox təvəzəkar olur çox təvəzəkar və təvəzəkarımızdan deyir ki yəqin o an mən ticarətlə məşğul olmuşam deyə ki yəqin o an mən cihadda olmuşam gecə namazında olmuşam kimisə xidmətində olmuşam, birası özünü dağıtma bilərdi. Lakin, deyir ki, ola desir ki, mən məşğul olmuşam. Subhanallah. Və qəbul edir. Baxmayaraq, əmir əl radiyallahu anh, bütün əmridir, xəlifə, patşa, rəhbər, lakin nəsiyyəti qəbul edir. Və Allah, nəsiyyəti qəbul edən hər bir rəhbərə bir da xeyrini artırsın elmini artırsın və bir da doğru yolu ilə yəni ilahi ki, onun üçün açıqlasın sonra daxil olduqda həni izni istəyib daxil olduqda qabaq salan verməlisən Salam vermədən izn istəmək özü İslam ədəbindən sayılmır. Bir nəqər gəlib izn istəyir daxil olmaq üçün və Peyğəmbər sallallahu ona deyir ki, qayıb salam ver sonra izn istəyir. Subhanallah, ki, vericiniz. Salam verib sonra daxil olmaq üçün izn, i̇zn istəmək lazımdır. Çünki salam hər şeydən əvvəldir. Hətta salamdan əvvəl söhqədə başlamaq da ədəbdən deyil, İslamə dəlindən. İlinci salam verin, sonra söhqədə başlamaq lazımdır. Həmçinin izn istədikdə bəziləri boylanır. Həyət evidir zəhəyətə, durun qafını döydüm, gələn varmı? belə evlərdirsə qapının yar arasından baxır və yaxud neysə axtarır ki görsün, kələm var yoxsudur bunu da etmək olmaz haramdır ola bilərsən, boylanarsan baxarsan, həmin şəxsin elində olan bir qadını görə bilərsən axı olsa nə məhrəm deyil, nə ola bilər onu ev baltarında tamam başqa vəziyyətdə görə bilərsən, o da xaramdır. Olur ki, hədislərdə gəlib hətta o cür adamın gözünü çatmaq olar. Bu hadisin yəni bu əməlin çox pis olduğunu göstərir. Yəni, bu demək deyil ki, kimisə gəlib boyalandığında bu gözünü çıxar. Olmaz. Onları başa salmaq lazımdır. Həmin əməlin çox Pis olduğunu, cəzasının çox şiddətli olduğunu göstərir. Bəlkə də qiyamət kimi doğrudan da onun gözü çıxacaq. Allah bilir başqasının evinə icazəsiz olaraq boylandığı üçün, baxdığı üçün. Və elə hədisində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən bilsəydim ki, sən baxırsan, sənin gözünü çıxardardım. Onu hədələyir, hədələyir ki, bir daha belə şey etməsin. Başqa bir hədistə də deyir ki, Rasulullah s.a.v, göz izin ilə əlaqəlidir. Sən baxırsansa, artıq izinsiz daxil olmuş hesab olunursan. Baxırsansa, fikir verinə, subhan Allah, baxırsansa artıq izin almadan içəri daxil olmuş olursan. Başka bir rəvayətdə də deyir ki, bir nəfər içəri baxır, sahəb deyir ki, artıq sən gözünlə daxil oldun, bədənin barıda qaldı. Artıq sən içəri daxil oldun. İçəri baxmaqla artıq içəri izinsiz olaraq daxil oldun. Lakin, nə zaman izinsiz olaraq Kimisə evinə, yaxud kimisə otağına daxil olmaq olar. O zaman ki, o şəxs səni özü çağırsın. Artıq onun səni çağırması sənin üçün izindir. Bir məhsud Radyalanu deyir ki, bir şəxs çağırıldıqda artıq ona izin verilir ki, daxil olsun. Oturmursam otaqda, fakat səni çağırır. Və yaxud bana səni çağırır öz otağından. Çağırırsa deməli, artıq o sənə izin verir ki, daxil olasan. Bir daha artıq izin istəməyə ehtiyac yoxdur. Amma salam verməlisən. Deməli ki, salam üçün də ruxusat verilir ki, verməyəsən. Salam verməlisən. Həmçinin hər kəs elçi olaraq başqa birisinin yanına gedirsə, artıq o iki şəxsiz arasında razılığa gəlib, biri digərinə öz evcisini göndərir, öz adamını göndərir hər hansı bir işi görmək üçün. Həmin şəxs o adamın yanına izinsiz daxil ola bilər. Bu da hədisinlə, Peygamber s.ə.v. sabitdir. Sonra Ebu Səyid il Xudri radiyallahu anhunun yanına bir nəfər gəlir, Məbul Ələniyyə Salam verir Ona izin vermirlər daxil olmağa Yenə salam verir İzn istəyir daxil olmaqın Yenə buna cavab gəlmir Üçüncü dəfə bir daha səsini qaldıraraq Salam verir Yenə ona daxil olmağa izin vermirlər Və bu şəxs çəkilib kənarda oturun Gözləyir Bu vaxt bir nəfər ısaq Qayra deyir ki İçəyəri gir. Bu Seyyid-i qudriy onu gördükdə ilk əgər sən dördüncü dəfə də bunu təkrar etsəydin içəyəri daxil sənə izin vermiyəcəydin. Kürlər, Subhan Allah, görsün nəyə yəni, Peygamber s.ə.vələmin yoluna necə riayət edirlər? Dördüncü dəfə əlavə etsəydin artıq bu bidət olar, səni içəyəri buraxmazdın əstamaz olarsan 3 dəfədən artıq almaq olmaz, olmaz. Dəstan 4 dəfə, 5 dəfə olarsansa bilə, bilə ki bu mənim ürəyimdən deyil. Sənin də əstamazın ola bilər. Bundan əlavəsən günah qazana bilərsən. Ehtiqadla peyğəmbər salsələmə qəzə çıxsan kafir ola bilərsən. Və belə hesab et ki sən özünün Allahın nazil etmediği bir şeyle hüküm verirsen, sen ve kafir olursun. Marağlıdır. Allah Pağan sulemayde suresinde iki ayədə ardıcıl olaraq və bir də bir neçə ayədən sonra bir daha təkrarlayan eyni mənalı sonluqları başda olan ifadələr gətirir. 44-cü ayə: "Kimlər Allahın nazil Üç eyni mənalı, lakin sonluqları başqa fərqli olan ayələri gətirir. Kim ona nazir etmədi, nazir etdi hükmünə Yəni, quranla hükum verməsə kafirdir, bu bir ayədə zalimdir, ne, üçüncü ayədə fasiqdir. Bunu qərinlə düşünmək lazımdır ki, nə üçün Allah Əzələ təkcə kafir demək kifayətlənmədi? Təkcə kafir demək ilə, kafir demək ilə biz deyərdik ki, Allahın hükümünü hükum verməyənlər mütləq şəkildə hamısı kafirdir. Nə üçün zalim olduğunu da qeyd elədi? başta ayədə, növbət ayədə və fasid olduğunu da qeyd elədir. Bununla Allah qalışa göstərmək istəyir ki, Allahın ailə ilə hökum verməyənlərin bir qismi kafirdirlər. O kəslər ki, qəlbən Allahı bəyənmir, inkar edir Allahı, deyir ki, Allahın dediyi boş şeydir. Zalimdir o kəslər ki, Allahın ailələrini qəbul edir, lakin iradəsini qalib gələ bilmir. İçki içir, zina edir və Və s özünə sürmədir ya fasiqdir yenə günahkardır əgər Allahın ayələrini qəbul edir, lakin ona əməl edə bilmir. bu ayələrin bu üç ayəlini cəm etsək başa qüsəri ki hər Allahın hükmü ilə hükm verməyənə kafir demək olmaz onlardan bəziləri kafirdir bəziləri zalim bəziləri də günahkar bəziləri isə bu ayələrdə qeyd olunmayın tamamilə günahsızdır. Podcastlər canının ki kimlərini bilir. Vaxtın onu tətbiq etməyə gücün çatmaz. Allah Peygamber (s.a.v.) nə deyir? "Bizə Kim sizdən bir münkar görsə, yani pis əməl, günah iş, onu eliyle ilə dəyişirsin. Fəəlləm yastatīfə Bunu bacarmasa dili yani. ilə. Üməli, bacarmayan, diri ilə təksə deyişdirən şəxs məsuliyyət taşımır və e ona kafir demək olmaz. Həyləm yastatı, təbikəl bilir. Onu da bacarmasa qəlbi ilə ona nifrət edən, yenə diri ilə başa salmadığına görə məsuliyyət taşımır. Çünki diri ilə başa salmaq iqtidarında deyil. Ancaq qəlbi ilə nifrət edir ki, Allahın haqqı taqtalanır. Və Yenə. Qəbiləldən birinin sözünü təkrar edirəm sizə bir, bir daha bir dəfə, bir dəfə bu barədə demişəm sizə. Rahmehullah deyir ki, Elhamdülillah elləzi el kafirun humuz zalimun. Və ləm yəqul əz zalimun hum el olsun Allah'a ki belə demişdir. Kafirlər zalımdırlar. Zalimlər kafirdirlər deməmişdir. Hər kəs zalim ola bilər, ancaq hər zalima bir kafir deyə bilmərik. Həccəz də zalim idi, lakin ona heç bir alim kafir demədi. Dəhşət dərəcədə zalim idi. Təsəvvür edin, sahabəni öldürmək və onu çarmıxa çəkmək nə deməkdir? Abdullah ibn Zübeyir radiyalarını həccəz, Abdullah ibn Zübeyiri qətlə etirdikdən sonra və Abdullah İbn-i şəhid oldukdan sonra anasını hüzuruna sağır. Lakin anası onun hüzuruna getməkdən imtina edir. İkinci dəfə xədər yollayır, ikinci dəfə imtina edir. Qadında sən cürətə bağ. Qoxmur. Öldürür, öldürsün. Ama onun ökümdür ki, mən onun hüzuruna gedim. Qoxmur. Həcət özüdür qadının yanına gəlir. Və təkəbürlə özündən arxayın, özündən razı şəkildə deyir ki, gördün sənin oğlunun dünyasını necə buç elədin? Qadındır əlhəndürlə, sən onun dünyasını buç elədin. O isə sənin axirətini. Allah sahabəni öldürmək nə Nə deməkdir? Sonra gəlib salam deyib qafını döydukdən sonra ya sağ tərəfə ya sol tərəfə çevrilmənisən şey üzü qafıya dayanmamalsan Vələmbar sallallahu aleyhi və səlləm hansı qafını duyardıysə üzü qafıya dayanmazdı sağ tərəf ya sol tərəf qafıya tərəf dayanardı o vaxta qədər ki ona içəyəri girməyə İcaza verirsin. Uxan Allah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun hikməti nədir? Sağlaya sol pərəfə dayanmağın hikməti nədir? Hikməti odur ki, bizdən qaxını naməhrəm açar, sən onu görməyəsən. Gözünü qoruyasam. Və özünü qoruyasam. Sonra Ömər ibn-i Xattaq radiyallahu anh Ədis gətirib, bir gün onun qapısını deydilər, izin istədilər e o qapının arxasından deyilir ki, olduğun yerdə dayan gözlə gəlirəm. Bax, belə deyiləmək olar. Ama o şəxs inciməsin ki, həmin kəs ona içəri daxil olmağa izin vermədi. Müəyyən bir səbəbə görə izin vermirsə, bunda heç problem yoxdur. Sonra Ömr ibn-i Xattavra onunla qapının ağzında söhbət edir. Qapını döyüklü həmsinir. Bunun da ədəbi var. Gərək ehmalca döyəsən. Peyğəmbar s.ə.vənin qapısını sahabilər dırnağı ilə döyəsən. Biz də görürsən, yatmısan, yaxud dincəlirsən, yaxud neysə kitab oxursan, qapını sındırırlar. Elə hadisələr olur ki, o cür döyməkdən, İçərdə olanın ya başına hava gəlib. Qorxudan sarılıq xəstəliyinə tutuluq. Belə olmaz, bu qadağan da haramdır tamamilə. Xüsusən də gecə vaxtı. Səfərdən qayıdır, deyir, indi gedib onlar üçün sürpriz aldır. <gülüyor> gecə vaxtını döyəcəm ki, sevinsinlər ki, mən gəlmişəm. Qapını açır, görür, amca dəli olubur. <gülüyor> Havalanım var. Gecə vaxtı elə şey eləmir olar. Ümumiyyətlə Peyğəmbər salı sələm gecə vaxtı gələndə heç evinə getməzdir. Ki onları həyəcanlandırmasam. Getmək istəsəyək, əvvəlcədən xəbər göndərək ki, gəlirəm, axşam ütisatacaqam evə, hazır olsunlar. Səfərdən qayıtdırda bu, Peyqəmbər s.ə.vənin sünnəsidir. Səfərdən qayıtdırda xəbər verirəsən ki, gəlirəm. Dərim saada, bir saada, hazırlaşsınlar. Nə yaxşıdır? Gələsən, hamısını həyəcanlı şəkildə qapasanın, ən azı həyəcanlı şək xəstəlikləri deməyəm. Yoxsa gəlib evdə rahat çağa yemək, isməkə qosam. Səni birərdizlə qarşılasınlar. Sonra bir nəfər Peyğəmbər Salçəlləmə hədiyə göndərir. Su bir də tərəvəz. Və Peyğəmbər Salçəlləmə yanına gəlir, Salam vermədən, izin istəmədən daxil olmaq istəyir. Rasulullah sallallahu deyir ki, qayıb. Salam ver. İzin istə. Sonra daxil ol. Nə Salam. Sonra izin istəmə, sonra daxil olmaq. Əgər izin versələr. Başqa qəravənsdə də həmin. Bir gün, daxil olur. Ona da Rasulullah sallallahu geri qayıdıb salam verir, izin istəyib daxil olmağa əmr edir. O şəxsəri daxil olduqdan sonra Resulullah s.a.v. Nəsiyyət istəyir. Nəsiyyət istəyir və o deyir ki 5 şey sənə nəsiyyət edirəm. Və bil ki 5 şey 5 şey var ki onu ancaq Allah verir. Nəsiyyət etdiyin 5 şey birincisi Tək Allaha ibadət etməlisən, ona heç kəsi şərik qoşmamalısən. Hükləri ibadət etməyi, daşları, ağazları ibadət etməyi tərk etməlisən. Gecə və gündüz 5 vaxt namaz qılmalısən, ildə bir dəfə Ramazan ayında oruz tutmalısən, həcc etməlisən bir dəfə və zəkat verməlisən. Resulullah s.a.v. deyirilə, Allah faala məni buna görə göndərim insanların yanına. Bu beş şeyi onlara çatdırım. Tək Allaha ibadət etmək və ona heç kəsiz şərik qoşmumaq. Subhan Allah! Allaha şərik qoşanlar necə də mədbəxtirlər. Axı onlar yaradılanlar arasında seçilən tək adamların təkilini qəbul edirlər və nə üçün yaradanı tək olaraq qəbul etmələr? Hər kəs haqasının tək olduğunu qəbul edir ki, bunun bir atası ola bilər və iki-ü atası ola bilməz Lab deyək ki Hüzr istəyirəm anası bozğun olub bir nəsəsi ilə gəzib sədə lakin bunun atası biridir, təkdir İki ola bilməz. Eləcə də ana, hər kəbul edir ki, anası təkdir. İki, üç anası yoxdur. Eləcə də hər hansı bir məktəbin direktoru, universitetin rektoru, ölkənin rəhbəri, hamıq qəbul edir ki, bunlar təkdir, tək. İkinci rəhbər bizim üçün yoxdur. Hər hansı bir universitetdə, müəyyən bir universitetin ikinci rektoru ola bilməz, bir rektor, ancaq Yühan Allah yaradılanlar arasında bunu qəbul edirlər O yaradılanları yaradanın tək olduğunu isə qəbul etmirlər. Çox təhşəft Az-nazarlıb əziyyətdir bütün bu sadaladığım bu beş şey Xırda bir şeydir Allah s.a.v. Məun surəsini kamil şəkildə 7 ayədən ibarət Məun surəsini nazil edib nəun kəlməsinin mənası nədir? Xırda xuruş. Allah Allah bu kafirləri, zalimləri vəst edib deyir ki, o yəm nəun əl-nəun xırda xuruşu insanlara verməyə qadağan edirlər. Mani olurlar. Xırda xuruş burada zəkat kəst edilir və s. Allah yolunda paylanılan sədə gələr. Allah zəkatı xırda xuruş adlandırmıyor? Nə ki, zəkat? İslamın bu beş dayağı İnsan üçün ən mühüm, ən vacib olan şeylər cüzü şeylərdir. Çox cüzü, çox az olan bir şeydir. Onu da insanlar yerinə yitdirməyə ərinidir. Sadəcə, La ilah illallah, Muhammed-i Rasulullah demək, onun mənasını dərk etmək kifayətdir ki, müsəlman olasam. Bu məyər xırda şey deyil, cüzü bir şey deyil, əziyyət deyil ki, məsələ, La ilah illallah, muhammed Rasulullah demək, Xəyir, baxın, bu kəlmənin deməklə müsəlman olur. Qaraqdıq, cəhənnəm ona haram olur. Görün, Allah subhanətə alə bu kəlmənin böyüdüyünü necə izah edir? Peyğəmbər s.ə.v. der, qiyamət günü gətiriləcək bir nəfər, 99 əməl dəftəri hər birinin uzunluğu gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Və bütün bunların içi dolu olacaq, ancaq günah. Qoyulacaq tərəzin bir gözlə və balaca bir şahıs parçası çıxarılacaq qoyulacaq tərəzin öbür gözlə. Qoyulmamışdan əvvəl həmən şəxs deyirək ki, bu mənə ne edə bilək bu boyda günələyən qarşısında. Lakin həmin kəlmə bu əməl dəftərlərini göyə soğuracaq. Göyə qaldıracaq. Kəlmə nə kəlməsidir? Ləy, ləy, ləy, Allah. Tevhid kəlməsidir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir tanrı ilah yoxdur. Həm sinin namaz. Məgər biz qıldığımız namazları, 5 saat qıldığı namazları cəm etsən, 1 saatdən artıq vaxt sərf etmiş olaraq, bütün namazları cəm elə gör, hər bir namaza nə qədər vaxt edir? Uzaq 10 dəqiqə. 24 saatin 23 saatını başqa işlərlə məşğul olurlar. olurlar. Bircə sadını Allah üçün sərf edə bir mənlər. Həmçinin oruz bir il qayanmadan yeyirsən bir ayda mədəni istirahat edir. Allah xatırına formanı, figuranı düzətmək xatırına yox. Allah xatırına ibadət məhsədi Bir ay Nədir bir ay? Ancaq dündüzləri yüzsən, az qalacaqsan. Bir ay tam artıcı olaraq az qalmayacaqsan. Həc ömründə bircə dəfə vacib olur sənə. O da 10 gün vaxt aparır. 10, uzaqda 15 gün vaxt aparır. Məzəkat, təsəvvür et ki, il boyu ayda 100 min qazanırsan, bir ilə bu nə qədər 1 milyon 200 min. Və 1 milyonunu bir il ərzində xərcləyirsən. Ona görə Allah səndən soruqlar etməyəcəyək. Nəyə xaricləmişsən, necə xaricləmişsən, özün bilərsən. Allah sənə verir bu fəziləti, lütfi, özün Yerdə qalan 200 min qalıbsa, onun qıxtdan bir hissəsini, qıxtdan bir hissəsini zəkat çısaqdıqdan sonra, o zəkat miqdarını 1 milyon 200 minin nisbətinə gətirdikdə görəcəksən ki, heç nədir? Elə bir, nə qədər mülkündən balacaq bir nöqtə əsqilik onu da verməyə bəzilərdən əli gəlmir halbuki onlar Peyğambar s.a.v. dediyi kimi etsəkdir gör nə deyil varlılardan götürülüb kasıblara verilir kasıb olmazdı Azərbaycanda kasıb olmazdı məyət varlıq oyunu kəsəndə onu kasıblara faileyir Ancaq Allahın rəhmətdiyi bəndələrindən başqa, yerdə qalan varlılar onu kəsib, kəsib ancaq tanıdığı varlılara payılır ki, biraz da vesiyə artsın. O da Allah bilir, yiyir onu, yaxud neyin, Allah bilirsə, onun ona ehtiyacı yoxdur. Kəsmirsən bunu kəsiblərə payla, ehtiyacı olanlara, il boyu, heç əhsüzü görməyənlərədir. Onlar da yiyib, bir az fərəhləsinlər. Sonra Peyğambar S.S. deyir ki, Allah S.H. 5 şey bilir ki, onu heç kəs bilmir, bilə də bilməz. Mümkün deyil. Kimsə bu haqda məlumat versə, qətliyyətlə bir çox yalansı verir. Amma nisbi şəkildə məlumat versə, bəzilərini vermək caizdir, bəzilərini isə haram Deməli, loğman sonrası 24-34-cü ayada Allah s.a.qələdir Şübəsiz <Sessiz> ki, qiyamət gününü baş verəcək saat qiyamət gününü vaxtını ancaq Allah verəcək O barədə elm ancaq Allaha aiddir, Allaha məqsus Həç kəs deyə bilməz ki, qiyamət gününü baş verəcək Necə ki, deyirdilər, kiminin zillə qiyamət qopacaq Sən demək indi Səhif ediblər, deyirlər, yox, biz səhif etdiyik. 2001-ci ilə hələ təzə başlanğıc erəsidir. İnkişaf, müasirlik. Nə olur, qiyamət qopmadır. Üçün ki, qiyamət barəsində ən dəqiq xəbəri, ən dəqiq vaxtı bilən ancaq Allah. Allah deyə bilər ki, qiyamət nə zaman qopacaq. Biz sadəcə onun əlamətləri barəsində xəbərdarız. Ancaq və ancaq əlamətləri, bu əlamətlərindən də artıq, demək olar ki, əksəriyyəti uğub-keçib. Az bir hissəsi, xüsusən də böyük əlamətləri qalıb. Onlar baş verilikdən sonra qiyamət qopacaq. Və qeydi məsələdir. Qeydi məsələdə nə isə özündən deyə bilməzsən. Ümumiyyətlə, qeyd iki növdür. Mütləq şəkildə olan qeyd və nisbi şəkildə. Məsələn, mən desəm ki, mən gedirəm dərsə, gedirəm evə, gedib indi oturub çövə yiyəcəm. Bu qeybim məsələdir, deyirəm gedib oturub çövə yiyəcəm. Lakin nisbi şəkildə deyirəm, ola bilər yeməyin. Bu qədər pulum var, gedib özüm üçün filan şey alacaq. Bu nisbi şəkildə olan şeydir, ola bilər almayın, havaq pulu bula bilsin, yağış yaxsın. Bu da nisbi şəkildə olan qeybdir. Ola bilsin, yağmasın və s. Odur ki, ikinci, Allah s.ə.və yin və zil və gəysə Və yələ münəfil ərham Yağışı yağdıran odur. Yağış Allah'ın istəyi ilə yağır. Kimisi istəsə yağış yağdıra bilməz. Yağış, ancaq, ancaq Allah'ın istəyi ilə yağır. Və Allah istədiyi vaxt. Hərdən görürsən, yağış barədə verilən məlumatlar doğru çıxır, hərdən Onu göstərir ki, onların verdiyi məlumat heç bir şəkildə olan məlumatlardır. Qətdi onun yağıb yağmadığını bilən isə Allah Həmsinin ana bətnində olanı ancaq Allah bilir. Oğlan olacaq yadır. Deyə bilərsiniz ki, indi və müasir texnika vasitəsilə təyin edirlər oğlandır və yaxud kız Allah kim nə zaman? Dörd ay sonra, həni insan formalaşdıqdan sonra, ona ruh verildikdən sonra, <coughs> ola bilər, o da onların nisbi məlumatıdır. Lakin olaqda qədər Allahdan başqa heç kestilmə, kişi xeylağıdır yoxsa qadaq xeylağıdır? Gördüncə, o mətədri nəfsi məzə təqsi Heç bir kəs bilmir ki, sabah onun başına nə işlər gələcəyik Allah qalas sabah deyil Lakin, bu misal, sabah Ümumiyyətlə, heç təsirdə gəlir ki, sonra onun başına nə gələcəyini heç kəs bilmir İndi oturmuşuz, bir müddət sonra bizim başımıza nə gələcəyini ancaq Allah bilir Heç kəs bilmir nə ola bilər? Allah bilər Ər bir şəhərdən Allah bizi qorusun İndi biz rahat burada oturub Peyğəmbər s.a.v.in hədislərini oxuyub bundan faydalanırıq Amma bir müddət sonra nə ola bilər? Bunun qarşısı alına bilər, alına bilməz Allah bilər Hər əki əlhəm izin verilib Peyğəmbər s.a.v.in hədislərini Allahın məhsidlərində oxumağa gələcəklər olacaq Allah bilməyəsdir və nəhayət o mətədri nəfsində ey yardım tamud və heç bir kəs bilmir ki harada öləcək harada öləcəyimizi bilmərik Allah bizə gözə ölüm nəsib etsin Amin. Allah bizə harada olur o şəhidliyi nəsib etsin Amin. Allah yolunda şəhid olan Dəfələrlə demişəm, şəhid olmaq üçün şəhb deyil ki, reyik meydanında olasam. Nəyə e, Peyğəmbər Sallallahu aleyhəm yatağında vəfat etmədimi? Əbubatür, Ömer, Osman və Əli, radiyallahu anhına və Həsəni də quraid etməyələr, radiyallahu anhına, yatağında vəfat etməlilərmi? Lakin onlardan əksəriyyəti şəhid oldu. Qeyş meydanında olmaya-olmaya şəhid oldular Allah da bizə ən gözəl ölümü nəzib etsin Sonra Görürsünüz Allah sınaq qalədir bilmirsiniz nə zaman öləcəksiniz Xarad öləcəksiniz Odur ki Ətta namazı qıldıqda Elə qılmalısan ki Sanki son namazındır Peygamber Fasaləmin hədisidir Namaz qıldıqda elə bil ki Sonuncu namazındır və əfəzə vəzənə salamız. Və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin bu dünyada elə verdiyi nəsihət məşhur hərisdir. Dirç kun Dünyada ya gərib kimi, ya da bir müsafir kimi ol. Yəni elə hesab ki bu dünyada sən gərisən, sakin olduğun yeri deyil daim sakin olacağın yeriyə cənnət deyə cəhənnəm ya da müsafir kimi sanki ana bətnindən sıxıb bu dünyadan keçib gedirsən axirətə bu dünyanı qalacağın yer sən etmə elə sanma sonra izn istədikdə əgər ev sahibi səndən kim olduğunu sorursa adını demərisən bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin sorusur kimdir? Bir mən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin deyil necə? Mən, Sanki bu əməli bəyənmir deyir ki, belə demək olmaz Mən, mən Dikqətlə fikirlərsəniz bunda hükmət var Mən, mən deyən adam Doğru da ola bilər Ev sahibini aldıla bilər Ev sahibi elə düşünər ki, onun ya oğludur gələn, ya yollaşı və s. Yaxırlar ki, daha doğrusu, vadibdir ki, adını deyəsəm. Sonra salam vermək məsələsinə yenə qayıdır. Rəxmin Allah. Bir daha bu qarədə ayə və həzislər gətirir. Nisa surəsi 86-cı ayə məşhur ayədir. Allah təala verir və izah edir ki, "Təhiyyə ilə səlam verin, daha yaxşısı ilə salam verin və gətirir və nəticədə vurur ki, salam vermək vacibdir. Bəcən artıq bu alimlərin reyni oxuduqdan sonra başqa-başqa hədisləri şeyhin gətirdiyi hədisləri araşdırdıqdan sonra belə qərara gəldim ki, vacibdir salam vermək vacibdir müsəlmanın müsəlmana olan haqqıdır Allah belə onu deyir salam verin sizi salamladıqda salamını necə var elə qayıtaran ya da ondan gözəl şəkildə qayıtaran Sonra evə daxil olar kən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, evə daxil olar biriniz Allahı yad etsə, şeytan onunla bərabər evə daxil olmaz. Demədi necə yad etsən? Belə ki yad etsən. Desən Bismillahir-rahmanir-rahim yad etməyəkti. Desən ki, Assalamu aleykum və Allahı yad etməyəkti. Bu cür deyib evə daxil olsan, şeytan səninlə bərabər evə daxil olmaz. Əgər daxil olsa, həmin gün sənə vəsvəsə verəcək, səni yoldan çıxaracaq. Sonra, kitab əhli sizə salam verdikdə, onların salamını eyni ilə alın. Əgər əssəmu əleykum desələr, Size ölüm olsun. Dəyin və aleykum. Eger mızıldanarak salam verselər, yine və aleykum deyin. Çünkü onların ne dediğini başa düşmədiniz. Və eger onlar size desələr, Esselamu aleykum. Dəyin və aleykumus salam. Dəyməyin və Va rəhmətulləhi və bərəkətəm. Rəhmət və bərəkət onlara təkmə. Şafirdlər. Kitabı ehlə. Və aleykumus Və salam. Bunu da yenə şey xalvani deyir ki, kitab əhəlinin də salamını necə var elə? Qaytarmalısınız. Və hədislər gətirir Buxariyə, rahiməlullah, Əbu Musələşəri rahiblərin birinə məktub yazır və yazır əsələm əs lalifunus salam. Və yanında oturanlardan biri deyir ki, nə yazırsan? Bu kafirdir. Kafirə sən salam yazırsan, deyir ki, o mənə yazdığı məktubda məni salamladığı kimi mən də ona cavab verirəm verirsiniz. Ədəb, əxlaq, müsəlmən ədəbi. Lakin siz kitab əhlinə birinci salam vermirməlisiniz. Gözləyin onlara salam verəcək, onu onlara qaytarın. O cür də onların salamını alın. Və kitab əhli Peyğəmbər s.ə.və gəlib ölüm olsun sənə dedikdə, o, əleykum deyərdik. Sonra İbn Abbas Rədi Allahun ona. Həmin bu Nisa surəsinin 80-ci ayəsindən salamlandığınız zaman o salamı eyni ilə qaytarın yaxud ondan da gözəllini qaytarın. Bu ayədən nəticə çıxarırıq bu təfsirdədir. Deyir ki, sizə istər yəhudi, istər nəsrani, istər məcusi Allahın salamı ilə salamlasa, yəni Assalamu aleykum desə, siz onlara va aleykumussalam deməlisiniz. Bu cürdə cavab verməlisiniz. <Gülüyor> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Gəlir bir məclisin yanından keçir O məclisdə müşriklər də olur müsəlmanlar da Lakin umumi şəkildə deyir Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatin Umumi şəkildə deyir Kimlərə ki salam satır, onlara satır Amma xüsusi şəkildə ilk əvvəl olaraq sən kafirə məktub yazsan, başqa cür yazmalısan. Necə ki, preqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Herakla məktubunda yazır. Əbun Sufyan radiyallahu anhu rəvayət edir ki, biz Ticarət üçün Şama getmişdik və Herakol bundan xəbər tutub bizə xəbər göndərdi öz yanına bizi dəvət etdi 30 nəfər idik Herakolun yanına gəldikdə o bizə sual verdi ki o eşitmişik bir nəfər feyda olub Peyğəmbərlik iddia edir ona ən yaxın olan qoğumluq əlaqəsi olan kimdir? Abus Fəniyə Rədiyələni deyir ki, mən o məni hüzuruna sağırdı hə dedi, və mənim yoldaşlarıma dedi ki, indi mən buna sual verəcəyəm əgər yalan danışsa, siz onu yalancıya sab edin dedin ki, o, kişi deyil yəni o vaxt ərəblər arasında kişilik sözü düz demək Yalan danışmamaq özü bir kişiliyidir. Yalan danışmağına göre o gözdən düşə bilərdi. Ticarət əlaqələri pozulabilərdi və s. Odur ki, Abususdan deyir ki, mən yalan danışmaqdan qoxdum. Allahdan yox. O zaman bu öz kafir idi. İslamı qəbul etməmişdi. Allahdan yox, gözdən düşməkdən qoxdum və suallarına doğru cavab verdim. Fəraq alana suallar verir, bir nesə sual. Baxın, bu suallar, bu sualları verən adamın çox ağıllı, öz dinini yaxşı bilən, incildən, öz kitabından xəbərdar olan bir şəxs olduğuna daval edir. Sual verir, ki, sizlərdən əvvəllər belə bir iddia edən olubmu Peyğəmbərlik iddiasına? Əbu Sütən deyir xeyr Sonra deyir Onun dədə babalarından padişah olan olub mu? Yenə Əbu Sütən deyir xeyr Deyir, onun ardımca gedənlər varlılardır yoxsa kasıblar Yəni burada qəst edir təbəzəkarlar təkəbbürlülər yox Əbu Sütən deyir kasıblar Yəni təbəzəkar olanlar Çünki varlılarda var idi Əbu Bakır Osman və s.ə. ki Müsaabələq radiyallahu Sonra deyir onların sayı artır yoxsa azalır Deyir əlbəttə onların sayı günü gündən artır Və deyir ondan həmin şəxsdən əvvəllər xəyanət görmüşsünüzmü? Deyir xeyir görməmişsiniz Deyir əvvəl onu yalansı saymışsınızmı? Deyir xeyir yalansı saymamışım Onunla müharibə etmirsinizmi? Deyir bəli bir dəfə biz qalib gəlmişik, bir dəfə onlar gədir və qut duyuşları və deyək sizə əmr edir? Deyir, bizə əmr edir ki tək Allaha ibadət edək ona heç kəs işləri qoşmuyun dədə babalarımızın yolundan əl çəkək namaz qılıb sədəqə verək ismətli olaq tozğunçuluqdan əl çəkək dəqiqonlu əlaqələri kəsmişdir. Bütün bu suallara cavabdan sonra xəraq bunları təsdiqləyər və bütün peyğəmbərlər belə olub. Sonra çağırır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün məktubunu gətirən şəxsi bu səhabədir, ən gözəl səhabə Bihiya ibn Xalifətül Kəlbi, rəziyallahu anhum. Cəbrilə hərdən onun surətində gələrdi peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına də gəlir. Bir oxu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məktubunu təfsir oxuyur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Şünədir? yazır. Amma bismillahir ilə başlayır. Fikirləşmir ki, kafirdir, murdar əli ona toxuna bilər və s. xeyrə. Bu fikirləşmir. Bu Allahın adıyla başlayır məktubu. Və biz də belə başlamalıyıq. Sözsüz könü başa düşənlər Başa düşəcək, başa düşməyənlər özləri bilər. İstənilən cür bizə adlar verəcək, amma məşdublarını filan cür başlayırlar. Sonra Məhəmməd Abdullah və Rasulü İləhi Raq il Azim və Rum Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmləmlə Allahın qulu bəyətçisindən böyük Rum hökumdarına Böyük Rum hökümdarı deməklə, Peyğəmbər s.a.sələm onu Allah şərik qoşdur. Əgər bir, biz kiminsə böyük adam olduğunu deyiriksə biz ona Allah şərik qoşduruz. Görürsünüz, Peyğəmbər s.a.sələm Rum imperatoruna necə müraciət edir? Ədəb və əxlaqla. E, sonra salamı görün necə bilir? Əs-sələmu və əlhudə Salam ancaq doğru yolda olanlar üçündür salam olsun ancaq doğru yolda olanlara fikir versən ki ona işarə edir ki gəl doğru yola Allahın əminəmanlıqı sənə olsun əmədə əmədə əmədə mən sən islama dəvət edirəm islamı qəbul ed canını qurtar gör kim kimi hədəliyir Muhammed sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi Az bir cəmaatı var. Lakin o cəmaata güvenmir. Sahabələrə güvenmir. O tek Allah'a güvenir. O Allah'ın ezabından canını kurtarmaya sağır mır. Helecə de biz, biz cəmaata güvenmiririz. Biz mafiye təkləmırıq ki sayımız aksın neyse edək. Allah bizi belə keylərdən uzaq eləsin. Amin. Allah bizi bundan qorusun. Tək ancaq Allah'a arxayın oluruq ki, Allahın dininə dəvət etdiyimiz şəxs bu dini qəbul etməzsə, Allah onu zəzalandıracaq. Və odur ki, ona deyirik, əslin, təslən. İslamı qəbul et, canını qurtar. Mənim əlimdən yox. Allahın əlindən canını qurtar. Allah sənə əzab verəcək, mən yoxdum. Məniməsə ixtiyarım çatmır ki öz övladıma zorla neysə başa salam Dində məzburiyyət yoxdur Hikmətlə başa salmalıyam Baxın, sonra deyir əgər sən üz döndərsən bunu qəbul etməsən sənin rəiyyətinin günahı sənə yazılacaq Həbəşikistan kralı əsəmə Nəcafi İslamı qəbul edir və onun tərəftarları da bunu qəbul edir və canını qurtarır Herakıl da qəbul edir Baxın, bu hekayənin axırında Herakıl qapıları bağlayır öz havadarlarına əyanlarına deyir ki onun dinini qəbul etmək lazımdır Onlar da həyəcandan Səskü ilə təşvi işçində qapıya doğru qaçırlar. Herakıl artıq başa düşür ki, onlar çıxıb cəmaata yaysalar ki, Herakıl müsəlman olub, cəmaat ona qarşı çıxacaq və onun taxtından devirəcəklər. Deyir ki, mən sərafat edədim. Sizin əqidənizi yoxlayırdım. Mən bu cür də kafir kimi ölüb gedir. Halbuki, bu məktubu oxuyarkən, oxuduqdan sonra bu fənanə əgər o mənim yanımda olsaydı, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm mən onun ayaqlarını yuyardım. Subhanallah. Görün necə etiqad edir, başa düşür ki, doğrudan da o həmin peyğəmbərdir. İncildə vəsf olunan peyğəmbər. Və Məhəmməd sallallahu bu məktubunda ayə yazır. Bu ayədə Allah subhanəhu və təala nə deyir? Deyir ki, "Qul əhləl-kitab" Fəaləu ilə kəlimətin səbaəin bəynənə və bəynəkum əlləna buda illə Allah vələn nuhşirikə bir şeyən vələ yəttaq zəbabına baban ərbada min dün illəh De ki, ey bəhli, gəlin Tək Allaha ibadət edək Ona heç kəsi şəriş qoşmayak Və bir-birimizi, yəni şəxsiyyətləri İlahiləşdirməyək Tanrı saymayak Kiminsə sözü mənim üçün İlahi qanun ola bilməz Dünyada qanun ola bilər. Dünyada o qədər qanunlar var ki, onlara tablı olmaqda problem yoxdur. Lakin ilahi qanun, kimsə gəlib mənə deyə bilməz ki, bu gündən sən namazını, məsələn, zöhrüb 5 rəkat qılacaqsan. Kimsə bunu mənə deyə bilməz. İxtiyarı çatmır. Və deyəsə də mən oradan qəbul etmərəm. Çünkü Allahın qanunu bu sahədə mənim üçün hər şeydən üstündür. Allah Ələ bizə ədəb təxlağlı olmağa kömək etsin. İslamı düzgün insanlara çatdırmağa kömək etsin. İnsan İslam'a ləkə təənə gətirməkdən bizi uzaq etsin. Hələsə də bizim məscidlərimizi qorusun. O məscidlərdə Allahı yad etməyə bizə kömək olsun. Subhanak Allahum